Microfon Este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea 2C051 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Lecțiunile noastre au ca tematică un mănânc de cugetări și meditații scrise pe seama fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu care să inspire pe preacredincesul său slujitor, preotul Nicuriță, să le în înscris pentru noi. După aceea, meditațiile acestea fiind prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a de 30 de minute, au ajuns posibile, au ajuns însă se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi 2C051 se va deschide cu prilejul unei meditații asupra versetului 24 de la 2 Corinteni, capitolul 8, la care vom ajunge de îndată după ce mai întâi vom parcurge primul episod al unei noi lucrări a Cristinei Roi, intitulată În mâna tare a lui Isus. Vom parcurge așadar mai întâi primul episod din această carte și după aceea cu voia lui Dumnezeu și voiința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom trece la parcurgerea meditațiilor care ne stau în față pentru lecțiunea de zi. Astfel lucrarea Cristinei Roi în mânătare a lui Isus începe în felul următor. Afară, tuna așa de puternic încât se cutrâmurau vechele ziduri ale castelului Hodolici, dar în camerele brăzdate de lumina fulgerelor Nu lua nimeni seama la bubuitul amenințător. Cine să fi luat seama? Cumva bărbatul care zăcea chinuit de dureri pe patul lui de boală? Paloarea de pe fața lui se preschimba când și când În roșeața pricinuită de febră Și expresia feței lui trăda zbuciom interior. Omului îi este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Acest lucru îl confirma nencetat un martor care nu poate greși și anume conștiința. Da, judecata. Și nu este numai o singură judecată, ci două. Prima, atunci când omul este judecat de propriul lui păcat și de conștiință. Iar a doua, este aceea mai înfruicoșătoare înaintea Dumnezeului a toate știutor. Tată, ce anume te frământ așa de mult? Se auzi lângă bărbat o voce neliniștită. Un tânăr de vreo 24 de ani își aplică fața răvășită de întristare și de spaimă spre perna pe care se odihnea fața pe jumătate acoperită și răscolită de lupte dureroase a bărbatului. O, oh, Mihai, singurul meu copil! Mâna fierbinte de febră strânse convulsiv mâna dreapta tânărului. Ferește-te de păcat! El este o plagă îngrozitoare, cea mai îngrozitoare în ceasul morții. Trebuie să mor, căci nu mai există niciun ajutor, nicio speranță și apoi să mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu. O, oh, el știe totul. O, oh, a văzut totul. Tată, nu te răs să fricoșa de niște povești naive pentru copii? Tu n-ai crezut până acum în ele. De ce să te lași, tată, să-ți tulbure pacea acum în ceasul morții? Crede-mă, tocmai am venit de la facultate. Acolo am audiat profesori de teologie care cunosc Biblia mai bine ca tine. Ei toți spun, și cred că au dreptate, că odată cu moartea s-a terminat totul. Omul se întoarce în țărână, în materie, aceasta se transformă apoi și în ceva și în asta constă întreaga veșnicie. Taci, Mihai, să nu-i crezi. Câtă vreme omul este sănătos și privește plin de speranță în viitor, așa pare să fie. Dar vai, în fața morții lucrurile arată cu totul altfel. Știu că trebuie să mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu. Știu că el mă va judeca, căci a văzut totul. Da, îi simt de-acum privirea îndreptată asupra mea. Ah, mai bine nu m-aș fi născut decât să trebuiască să mor acum la 47 șapte de ani cu această povară pe conștiință." Bărbatul își întinse mâinile și apoi le împreună convulsiv peste piept. Tată, acum suntem singuri și nu te aude nimeni, numai eu, fiul tău. Spune-mi, ce-ai făcut de te frământ așa de mult? Tinerul îngenunchease la căpătâiul bolnavului. Ce-am făcut? Ah, ce-am făcut? Fratele bunicului tău zăcea pe patul de moarte și nu era niciun martor acolo. Mi-a înmânat testamentul în care ne răsa mie și lui Ștefan mii de guldeni. Dar eu știam că în biroul lui se afla un testament mai vechi, făcut într-o vreme când era supărat pe fratele meu. Acesta făcea din mine singurul moștenitor. Tată, și atunci, zise tânărul palid ca moartea. O, fiule, am distrus testamentul cel nou și am devenit astfel singurul moștenitor și acum furtul acesta îmi arde conștiința. Sau, mai bine zis, m ar ars totdeauna, mai ales când a murit Ștefan. Ah, habar n-aveam că era bolnav de plămâni. Medicii l-au trimis în Italia, el nu s-a dus pentru că n-avea bani. De aș fi dat eu acei patruzeci de mii pe care i-a lăsat unchiul moștenire, atunci n-ar mai fi trebuit să muncească așa de mult, ci ar fi putut să se cruțe. Așa că am murit și eu, eu port vina... Din cauza mea este soția lui văduvă, iar copiii lui orfani. De aceea trebuie eu să mor în floarea vârstei și dincolo o să ne întâlnim iarăși unchiul, fratele meu și eu. O, oh, oare cum voi sta în fața lor? Ah, de-aș mai putea repara ceva. Dar, dar cum? Nu mai să mărturisez vina, dar atunci trebuie să-mi numele meu și al tău. Ah, tată, este imposibil, gemu fiul. Dă-le totul înapoi, dă-le chiar și cincizeci de mii, dar nici asta nu merge. Ar fi bătător la ochi că le lași moștenire atât de mult atunci când eu sunt încă în viață. Ah, aș face tot ce crezi că te-ar putea ajuta, numai să nu lași onoarea numelui noastră, pradă gurilor rele. Bolnavul cu o clipă și apoi zise... Ar mai fi o cale. Pe față îi trecu în zbor o expresie de chin fizic, iar în ochi îi se citea spaima. Aceștia păreau să-l roage pe tânăr, ai milă de mine. Acesta, răsuflând cu greu, se ridică în picioare. Pe fața lui se vedea o hotărâre bărbătească, disperată. Știu ce vrei să spui cu asta. Acum înțeleg ceea ce doreai o Ah! de aș fi bănuit de ce voi ei să pui asupra mea un jug atât de greu. Dar ca să știi că te iubesc într-adevăr, vreau să-mi sacrific libertatea pentru tine. O să iau pe Olga de soție și o să-i restitui tot ceea ce i s-a luat tatălui ei. Dacă o să vă întâlniți cumva dincolo de mormânt, atunci spune-le la amândoi, unchiului tău și unchiului meu, că fiul tău a plătit pentru păcatul tău cu fericirea vieții lui și că păcatul este ispășit. – Mulțumesc, mulțumesc, zise bărbatul în timp ce plângea cu suspine, Dumnezeu să te răsplătească pentru faptul că vrei să mă salvezi, dar, fiule, o să-ți ții promisiunea? – Nu te teme, tată, o să trimit o telegramă ca să vină încoace mătușa împreună cu ea, o să fac tot ce trebuie, numai înviorează-te, ca să vezi cu ochii tăi că ne-am legat prin căsătorie. Afară, tuna fulgera și bubuia de parcă vechiul castel ar fi vrut să se desfacă din încheieturi. După vreo două ore, intră medicul în camera bolnavului. El constată o ușoară îmbunătățire în starea lui și îl trimise pe tânăr să se odihnească. Odihniți-vă puțin, îi zise doctorul, dacă nu vreți să vă îmbolnăviți la rândul dumneavoastră. Ei bine, nu lipsește prea mult să mă îmbolnăvesc și eu, bombăni tânărul, după ce închise în urma lui ușa de la camera bolnavului. În interiorul lui voi au furtuna asemenea celei care tuna și fulgere afară peste o goare și câmpii. Ah, am promis și nu mai pot face nimic. O tată, de ști la ce m-ai condamnat! Foarte bine, Olga! te un căsătorie ca să primești înapoi banii care ți s-au luat. O să-ți dau titlul de a moșiei hodolici, dar nu voi fi niciodată bărbatul tău. Nu, niciodată! Poate că atunci o să vrei tu însuți divorțul și o să mă eliberezi de cătușele acestea păsătoare. Mai tună încă o dată în depărtare, căci vremea se potolise și afară se va Dar, Oare când o să se potolească furtuna care s-a dezlănțuit de-abia acum în sufletul cel tânăr? Lăsându-l acum deocamdată pe tânăr să se confrunte cu situația aceasta în care se afla, haideți să facem o scurtă observație. Relatarea aceasta este destul de palpitantă, de altfel ca și toate celelalte ale Cristinei Roi. Vom afla pe parcurs cum se precipită evenimentele și punctul culminant al acestei povestiri. Pentru astăzi este de ajuns să înțelegem că în fața morții suntem confruntați cu realitatea pe care din nefericire unii dintre noi nu vor să o realizeze în timpul vieții. Cel mai nefericit om din neamul omenesc este acela care nu vrea să recunoască realitatea în timpul vieții sale și anume este făptura lui Dumnezeu creat de Dumnezeu pentru veșnicie ca să fie părtași cu Dumnezeu Tatăl, cu Domnul Isus Hristos și cu Duhul Sfânt și desigur, cu toți credincioșii și îngerii cei bune ai lui Dumnezeu. Cine nu vrea să se gândească de acum de pe pământ la această realitate și să-și dea silințele să-și împlinească partea lui de creatură în relație cu Creatorul, va trebui ca în momentele în care ajunge în fața veșniciei să recunoască toate acestea să-i pară rău că n-a ascultat de Dumnezeu, dar vai, să fie poate prea târziu pentru cei mai mulți dintre ei. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te rugăm ascultarea acestui mesaj, convingându-ne pe toți că suntem creaturi ale Tale și silindu-ne prin mijloacele Tale de dragoste să ne întoarcem către Tine și să ne facem datoria de a asculta de poruncile Tale primindu-L pe Domnul Isus Hristos, iar aceasta pentru fericirea noastră veșnică și pentru slava Ta. Amin.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 la pus, la pus, poate harul tău fi dus. Ce lucruri minunate ți arată azi Hristos. Și totuși poți din ele Să n-ai niciun polos nu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 Dați-le înaintea bisericilor dovadă de dragostea voastră și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi. Versetul 24 este acesta. Dați-le înaintea bisericilor dovadă de dragostea voastră și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi. Haideți acum împreună cu preotul Nicuriță care este alcătuitorul acestor meditații să zăbovim puțin asupra versetului 24 Dragostea adevărată este numai aceea care se dovedește prin fapte, prin adevăr, prin trăire. Citim la 1 Ioan 3, 18, copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Ca urmași ai Domnului Isus, suntem chemați să dăm dovadă de dragoste față de Dumnezeu, față de frați, față de toți oamenii și față de vrăjmași. Dovezile dragostei sunt faptele, nu numai vorbele. Și Dumnezeu și oamenii vor de la noi dragoste-faptă, nu dragoste-vorbă. Dragostea se învață zilnic practicând-o. Oricine este născut din Dumnezeul dragostei trebuie să practice dragostea. Să avem inimile deschise spre Dumnezeu ca El să le poată umple cu dragostea Lui și cu această dragoste să iubim pe frați și pe toți oamenii.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 Sfântul Apostol Pavel îndemna pe creștinii din Corint să dea dovadă de dragoste ca să se poată lăuda cu ei. Era vorba de strângerea de ajutoare, iar frații rânduiți cu această slujbă să nu întâmpine nicio piedică. Pricina cea mai de seamă cu care se poate lăuda un creștin cu alt creștin nu este înțelepciunea, nici talentele, nici darul minunilor, nici vorbirea în limbi, nici bogăția lui, ci. Dragostea. Dragostea îl face pe om frumos, înțelept, puternic și sfânt. Suntem fala lui Hristos în lume, numai în măsura în care suntem contopiți cu el prin dragoste și în măsura în care iubim cu adevărat pe toți frații și pe toți oamenii. Ne putem lăuda cu oamenii numai în măsura în care focul dragostei dumnezeiești arde puternic în ei, Căci cei mai folositori oameni pe pământ sunt cei care iubesc cu adevărat pe semeni. Iubiți ascultători, am îți aici cu prilejul acesta în meditațiile asupra capitolului 8 de la 2 Corinteni, capitolul 8. Cu voia lui Dumnezeu și ajutorul lui, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, începem acum meditațiile asupra capitolului 9, acelei de-a doua epistole Apostolului Pavel către Corinteni, din citire versetului 1, citire urmată de meditațiile care o însoțesc. Este prisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru Sfinți. Acesta este 2 Corinteni 9, versetul 1. Sunt legi naturale ale vieții față de care orice ființă vie se supune fără să fie învățată sau silită de cineva, căci, nesupunându-se, ar însemna să moară. E deprisos să spui unui om respiră sau mănâncă sau bea. El face de la sine lucrurile acestea pentru că de împlinirea lor atârnă viața lui. Odată cu venirea ei în lume, Viața își are căile și legile ei pe care le ține fără a fi silită, fiindcă ele fac parte din ea însăși. Tot așa stau lucrurile și pe tărâm duhovnicesc. Viața cea nouă a oricărui om care, prin credința în Domnul Iisus Hristos, a fost născut din nou. Această viață își are felul ei de a fi, fără să fie impus de cineva din afară. Fiind născută din Dumnezeu, Viața aceasta seamănă cu Dumnezeu, adică este bună, iubitoare, miloasă, darnică, sfântă și mereu îndreptată spre cer, așa cum este Dumnezeu. E deprisos să spui soarelui să lumineze și să dea căldură. El face lucrul acesta fără să fie rugat sau învățat de cineva, pentru că aceasta e felul lui, e natura lui, el nici nu poate altfel. E deprisos să spui unui adevărat creștin născut din nou să fie bun și darnic. El este așa prin însăși natura lui cea nouă duhovnicească. E în natura, e în firea lui să fie bun, darnic și miros pentru că este născut din Dumnezeul dragostei, al mirei și al bunătății. Este deprisos, spune cuvântul aici, să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți. Așa scrie Sfântul Apostol Pavel creștinilor din Corint. Ei știau că trebuie să fie darnici, știau că trebuie să strângă ajutoare pentru sfinți. De data aceasta doar ni se aduce aminte. Într-adevăr, întrucât copilul lui Dumnezeu are un trup străin de făptura lui cea nouă și trăiește într-o lume străină de Dumnezeu și sfințenia lui, trebuie să fie mereu trezit, ca să nu-și uite drumul și menirea lui pe pământ, să nu iasă din mediul duhovnicesc în care a fost așezat, să-și păstreze legătura strânsă cu mântuitorul său, prin care poate să trăiască natural viața cea nouă cu felul ei de a fi. După firea cea nouă, credinciosul este bun, drept, milos și sfânt, ca și Dumnezeu. După firea lui cea veche pământească, este rău, zgârcit, neiubitor, ca lumea păcătoasă care îl înconjoară. De aceea trebuie să ne cercetăm necurmat, noi care ne-am întors la Dumnezeu, ca să nu ieșim prin neveghere din Hristos unde am fost așezați. Rămâneți în mine, zicea Domnul Isus, și eu voi rămânea în voi, Căci desperchiți. De mine nu puteți face nimic. Așa citim la Ioan 15 versetele 4 și 5. Adică, numai rămânând în Hristos putem să trăim natural viața cea nouă, bunătatea, dragostea, mila și sfințenia. Numai rămânând în Hristos este deprisos îndemnul fi bun, fi darnic. Dar dacă nu rămâi în El, ne asemănăm cu cei din lume și avem nevoie să ni se aducă aminte. Iată de ce este nevoie de îndemn la cercetare. Suntem sau nu în Hristos? Este de prisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți. Da, este de prisos, dar asta numai dacă umblăm și rămânem în Hristos. Să veghem mereu, deci, ca să rămânem în El, în el suntem buni, darnici, iubitori și sfinți. La versetul 2 din 2 Corinteni, capitolul 9, apostolul Pavel continuă astfel. Cunosc în adevăr bunăvoința voastră cu care mă laud cu privire la voi către macedoneni și le spun că Ahaia este gata de acum un an și râvna voastră am îmbărbătat pe foarte mulți dintre ei. Fratele meu răscumpărat al Domnului Isus. Este frumos și folositor, e o datorie chiar din partea ta să cunoști calitățile fraților apropiați și să te lauzi cu ei în fața altora. Prin aceste calități care nu sunt altceva decât lucrarea harului lui Dumnezeu în ei, se netezește și mai mult drumul adevărului evanghelic pe pământ, iar sufletele sunt îndemnate și încurajate în lupta cea bună a credinței. Sfântul Apostol Pavel cunoștea această metodă de lucru a Duhului Sfânt și o folosea din plin ori de câte ori îi se dădea ocazia. El se laudă cu frații din Macedonia către frații din Corint și cu frații din Corint către cei din Macedonia ca din această laudă să propășească lucrarea Evangheliei și numele Domnului să fie mai mult proslăvit. Râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulți dintre ei. Fiind de o mare însemnătate râvna în viața creștinului și în lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, spunem câteva cuvinte despre ea ca să trezim și în alții această minunată virtute față de care celelalte își pierd puterea și frumusețea. Nimic trainic nu se poate face fără râvnă și dragoste. La ce folosește înțelepciunea și talentul dacă lipsește râvna și dragostea? La Efesen capitolul 6, cu versetul 15, găsim că răvna este încălțămintea credinciosului. Cu picioarele goale, nimeni nu poate lucra cu adevărat pe ogorul Domnului. Lumea este plină de mărăcini, de pietre ascuțite și de șerpi mici otrăvitori. Cum ar putea cineva umbla de sculți? Picioarele i s-ar răni la cel din pas, iar șerpii l-ar mușca cu ușurință. Afară de aceste greutăți, mai este și nisipul fierbinte al duhului necredinței care umple pustia acestei lumii. Piciorul gol nu poate suporta fierbințeala și se întoarce înapoi. O parte importantă în slujba Domnului este îmbărbătarea altora. Cum s-ar putea împlini aceasta fără râvnă? Lipsa râvnei va fi judecată de Dumnezeu la fel ca oricare din păcatele care copleșesc viața noastră. Dumnezeu ne-a trimis în lume ca să lucrăm pe ogorul sfânt, aducând sufletele la viață, iar când ne-a trimis, ne-a dat tot ce ne trebuie pentru a putea face față la aceste lucrări. El a știut că nu e ușor și de aceea ne-a dat tot, căci nu va cere nimic de la noi, afară de ceea ce ne-a dat El mai întâi. El întâi dă... Și apoi cere. Dacă lucrarea este grea și ogorul unde suntem așezați este periculos, Dumnezeu ne-a pus la îndemână și arme și unelte și îmbrăcăminte și hrană pentru ca lucrul său să nu fie stingerit. Noi nu avem de făcut decât atât. Să luăm. Să luăm ce ne trebuie și cât ne trebuie pentru ca lucrarea lui să meargă bine. Dacă nu luăm, vom fi judecați. Haideți, deci, să ne arătăm înțelepți și să luăm acum tot ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție, începând cu mântuirea pentru aceia care nu au primit-o. Dacă este vreun ascultător în rândul nostru care nu a primit mântuirea prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, să se grăbească să facă lucrul acesta acum, să ia mântuirea pe care Dumnezeu o oferă astăzi pentru ca să fie scutit mâine de judecată, iar după ce a luat mântuirea împreună cu noi toți ceilalți care am luat-o, să luăm tot ceea ce ne-a pus Dumnezeu la dispoziție pentru a duce această mântuire până la capăt. Să luăm așa cum am fost îndemnați uneltele, armele și tot ceea ce avem nevoie pentru ca mântuirea lui Dumnezeu să fie dusă până la capăt în noi și prin noi până la marginile pământului pentru slava lui Dumnezeu și fericirea bietei lui făpturi căzute în păcat. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze și încheierea programului acestuia 2C051 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții cu binecuvântări din berșug peste toți cei ce se deschid să le primească. Amin.